Michele Chebest mauleko ausapes hartzainak lantekiko arduradun eta iparaldeko aktualitatearen jarraitzaile fina da hauan bilori gabeko gomita hilabete honetan. Sibiruaren uztarketa gainontzeko bi provintziekin edo iparaldearen instituzio galdea luzaz aipatu dugu ausapes euskaltsalearekin. Maulerako eta Sibirurako dituen proiektu ekonomikoak, laborantzaren egure larriaz edo kulturak duen garrantziaz. Hona hemen, Oren baten osorik entzuten alko duzuen elgarztaren pasarte zonbait. Baginuk laborantzaz gauza ganitxe gaiteko, guai ikusten duguna siberu amezala, laborantzian aldatze hori, hazkuntza tipitzen hari, eta eta ere muak handi duz e, ikusten dutu gehiago hartu egiten eta jolako produktsioak. Eta hoi kalte gari da, zenta e, familie, batetak, familie batek, hoita amar batek tarek ilan eta ardi e, artalde batek ilan edo behi saldo batek ilan bizi balima zen, e, ohai egiten ma du, arto egiten ma du, e, beha egun batek tare beharko du edo ezpadu beharike, Ahaldu egiten egun batektara eta, eta horrek egun batektara egiten du leheneko hiru familia edo hiru etxalte eta oai etxalte bat baizik eta, bon, eta hori guziak bon, ondu amena bat dituz uh, Abiatzen duge hor eta xantza horrek ilan jogei bat haitxertsi izatea uh, laborantza lantalde talde hoktan um, Hor um, hasten duge lan bat komunikazio lan bat laborantza mundiari eraiteko Zien erretretabak izie jebentik bost, sortzi urtzen burian izan nendela. Pentsa zazie zer izaten lehen zien segida, bena ebai uh, shiboko segida, shiboko geua eta ez zaziela otoia. Ez beste geberstek egiten, otoya, mesedez. Ez zaziele zien, um, zien uh, lantegia den uh, etxaltia, uh, puskaka, zatika erretretan uh, uh, xartzean. Uh, Otoi atxik zien... Uh, Be, ekonomi unite delako hori osorik gazte bati eh, eskentzeko edo gazte bati parada emaiteko gutienez eh, ikusteko laborari izaten alde edo ez. Bena ez da laborari izaten aldenik laborantxari gabe eta lehen ratsa hau du. Big egin urratsa ohi du gaiten saikota pian eta etxe bagen, Erosi dutugun bi etxalte hoik uh, Erosi uh, dutugun, biak uh, inkantetan, antxeetan erosi dutugun Zenta berriz erranduta bezala Poderrepublikuak ezindute uh, uh, Labarantzalako lurrik erosi, ez da posible, hola, erran uh, esku altsa eta erosten dut Bo Hor agitu da den bezala eta hoietan eksperimentazio bat abiatzen du gu hor Sei urtez, lehen uh, bimineta sortzi eta hamalau arte argi zen, Parisek egina jala eta, eta Ologoneko suprefetak, Ar argi zen, manua bazutela horiek ikusteako siberua ustartzen altzenez, biharnoek ilanea doez. Ar argi zen, uh, zematetan, galtatua izan zaitan eni, galtatua izan den uh, Herri lehendakariari lehen uh, dakariari, Boski, Uh, harreman baduzea eta oloronek autotxeekila eta han bada zerbait alkarik egiteko eta behar sogin eta hau eta, hua, eta guk beti ez eta ez eta sei urte ez eta nik, ba, nik, nik bosprasei aldiz errandut ez uh, urbilago ginela baiunatik eta oloronetik beno gue kultura, gue izatia eta hau eta hua. eta, eta uh, ikusi da uh, aleike kantona gantonamentu horien eta zatitze horrek ilan. Be, Siberuako en, nintzan biziki beldu jolako pozizioa atxikik eta goen ahtian ardorztuik baina ikusi dute bai amikuse ez dela hau jartu amikuse ateratzea Euskal Ejitik. Utzirute ipar Euskal Ejian eta da hau pausurik Uh, azkarrena, izan dena eta hori mugitzen ahalko estena. Pergimeto hori bada guai, eta pergimeto hori segur nizu guai antolatuko giren. <tose> Departementu onetako finida, hor da, ez, ez da behala hilen, eta ez da hilen uh, ateak jestez, baina hilenda uh, kompetentzia eskazez. Meki-meki kentuko behititugu, eta eta ipa euskal eriko lurralde hori antolak guntza edo anturaketa hori edo azpiegitura hori sortzen bada, hori dino zaleago, harriñago, uh, kenduko ditiogu guk departamentuari konpetentziaak uste dut. Zira beraz, martxuko hautezkundetan autagei izan den. Ez. Gogo horxin -go, dut hortan noktasun eta ekonomia lo, um, lotzen ditudelaik, uste dut, uh, kostealdiak basena uh, basen afar eta siboan behar bat dila. hoi espikatu bat dut gila politikoki zer interesa den Denek bat